tietelisille tutkimukselle on tiettyjä yleisiä edellytyksiä. Ensimmäinen on tietenkin elämän kunnioittaminen. Eli jokaisella elämälle, jokaisella ihmisellä on itseisarvo ja tutkimuksessa tulee sitten tähdätä elämän ylläpitämistä. Tässä tietysti voidaan tulla joskus sitten vakavinkin eettisiin kysymyksiin silloin, tutkitaan vaikka sairauksia, jotka ovat johtaneet potilaan tehohoitoon. Miten pitkään sitä hoitoa kannattaa jatkaa? Siis sitten muuten elämän loppuun se ei liittyvä seikka. Ihmisarvo on loukkaamaton. Meidän tulee pyrkiä tekemään hyvää, välttää pahaa. Nämä ovat samanlaisia periaatteita kuin, joita me noitamme tietysti tavaramassa hoidossa. Tuo pahan välttäminen on tutkimuksessa joskus kiperäkysymys, koska Esimerkiksi, jos tutkitaan vaikka uuden hoitomenetelmän vaikutuksia kivussa, kipututkimuksessa tarvitaan yleensä kulmehoitoa, jolloin siis henkilö altistuu hoidolle, jolla ei ole todellista lääkkeellistä vaikutusta. Ja ollaan tilanteessa, jos tutkimuksen aikana koettu kipu jatkuu samanlaisena kuin ennen tutkimuksen alku mahdollisesti. Silloin meidän täytyy miettiä, Kuinka paljon tällaista kipua voisi nyt pitää perusteltuna? Ja tietysti paha välttäminen tällaisessa tilanteessa edellyttää sitä, että jos se tutkimushoito ei vaikuta siihen kipuun, niin tutkittavalla täytyy olla mahdollisuus ottaa jotakin, vaikkapa kipunlääkettä muuta, jolla sitten sitä kipua voidaan lievittää. Oikeudenmukaisuus, tasavertaisuus on tärkeää, eli kaikilla tulee olla mahdollisuus. Päästä tutkimukseen, ihmisille joilleko se tutkimus sopii ja, ja tutkittavia täytyy kohdella tosiaan tasavertaisesti, sairauksia tasavertaisesti. Ja tuo viimeinen kohta, eettisen tutkimuksen puoltavan lausunto tulee jälleen tässä tutkimuslaista. Eli eh, vuonna 1999 Suomeen säädettiin että tutkimuksesta ja silloin eh, edellytykseksi tuli, että tutkimusta ei saa aloittaa ennen kuin sillä, sillä on eettisen toimikunnan huoltavaan lausi. Eettisessä toimikunnassa sinulla aina joudutaan keske, keskustelemaan tutkijoiden kanssa siitä, missä määrin toimikunta voi puuttua tutkimuksen tieteellisyyteen. Tutkijoilla saattaa olla sellainen käsitys, että eettisen toimikunnan tulee arvioida, ainoastaan niitä riskejä, jotka kohdistuvat tutkittavaan, eikä etisen toimikunnan tule arvioida sitten, onko se tutkimus tieteellisesti Lähtökohta ei ole kuitenkaan oikea, vaan aina silloin kun arvioidaan yksittäisenkin tutkimuksen eettisyyttä, se on kuten tutkijana arviointi sitä eettisyyttä, niin ensimmäinen kysymys on se, onko tämä tutkimus tietenkin siis pätevä. Jos se ei pätevä, jos siihen ei ole järkevää kysymyksen jos sen avulla ei saada tietoa terveydestä tai sairauksien olemuksesta hoidosta ja jos te ette pysty arvioimaan niitä riskejä, niin silloin tosiaan eettiluskarvaakaan saa tutkittavan päästä ä, taittaa. Eli tieteellisyys on aina myös eettisyyttä arvioitaessa ensin aineeseen. Niitä ei voida erottaa toisistaan. Ei voida sanoa, että tämä on eettisesti perustettu tutkimus, mutta tieteellisesti epäpäteen. Näiden molempien asioiden täytyy kohdata. Etiikka kaiken kaikkiaan on sellaista, tutkimuksen yhteydessä, jota täytyy kuljettaa mukana, että täytyy pohdiskella koko sen tutkimusprosessin ajan. Se ei ole pelkästään siinä vaiheessa, kun suunnitellaan tutkimusta. Se liittyy tutkimuksen suunnitteluun tietysti hyvin pitkälle tutkimuksen suorittamiseen. Esimerkiksi sitä, voidaanko tutkimusta jatkaa, onko ilmaantunut sellaisia haitittotapahtumia, joiden perusteella pitäisi arvioida tutkimuksen heettisyyttä ja turvallisuutta uudestaan. Millä tavalla ne tutkimukset tutkimuksen tulokset käsitellään, minkälaisia vaikutuksia niistä. Tosiaan lähtökohtaisesti täytyy miettiä, että onko tämä sellainen alueasia, jota on yleensä järkevä tutkia, Ja voidaan miettiä sitä, että myös taloudellisessa mielessä edelleenkin nykypäivänä ja erityisesti meidän taloudelliset resurssimme ja muut fyysiset voimavarat ja henkisetkin on tietysti rajoitettuja tieteellisissä tutkimuksessa. Ja, ja silloin on hyvä miettiä sitä, että onko tämä sellainen alue, joka kaipaa tutkimusta. Olisi joku tärkeäkin asia, että onko, onko järkevää tutkia tai esteettisen kirurgian menetelmää silloin, kun äh, on, on vakavia infektiotauteja tai kansantauteja vielä voittanut. Että lähtökohtaisesti on syytä pohtia ihan sen tutkimusalueen merkitystä. Tieteellisyyden arvioinnissa siten, että tutkimusmenetelmien valinta on keskeinen, Eli niitä täytyy sitten pohdiskella, onko valitut menetelmät asianmukaisia, onko otoskoko sopiva, että pystymme tuon tutkimuksen avulla saamaan vastauksen tähän kysymykseen. Ja toisaalta esimerkiksi uusia hoitomenetelmiä tässä on pohdittava sitä, ettei tarpeettoman suuria potilasjoukkoja allisteta sille kokeelliselle hoidolle, joka teosta ei ole tietoa. Ennen kaikkea syytä pohtia sitä, minkälaista joukkoa pyydetään siihen tutkimuksen mukaan. Kuinka hyvin se tutkittava joukko edustaa sitä sairausta, potelaa, populaatiota, onko sisäänottopoisuukriteerit asianmukaiset, kriteerit monesti liittyvät siihen erityisesti hoitotutkimuksista, että, että siinä pyritään puhdistaa sitä tutkimusaineistoa, saada sellainen äh, potilasjoukko, jolla sitten mahdollisimman hyvin saataisiin se uuden hoidon vaikutus esille ja saadaan karsittua niitä riskejä, jotka voisivat liittyä. Voidaan ottaa täysin pois henkilöt, joilla on psyykkisiä sairauksia, vaikka psyykkisiä sairauksia, tai sitten vaikka sydänpelikertomista sairauksia. Ja, ja tässä vaiheessa sitten meidän pitää arvioida se, että minkälaisia riskejä tähän tutkimukseen liittyy. Ja nämä liittyy nimenomaan niihin tutkimuksiin, joissa tehdään hoitointerventio tai, tai jollain laitteella tutkitaan hyvin. Jos me otetaan joku, joku verinäyte, vaikkapa geeninäytekin, niin useimmiten ne riskit liittyvät niissä tutkimuksissa ensisijaisesti tietojen luottamukset. Muita fyysisiä riskejä siinä kun Voidaan se koko genomi sieltä määrittää, sitä voidaan löytää yksittäisiinkin virheisiin liittyviä tauteja. Meidän täytyy postia etukäteen myös niissä tilanteissa, että mitä me teemme, jos siitä tulee joku sattuman löydys. Samoin, jos teemme vaikka magneettikuvauksia ihmisille, niin meidän täytyy postia etukäteen, mitä teemme, jos sieltä löytyy sattuman löydys joku valti, muistuma, vai muista, vai muista, vai muista, Tosiaan tämä riskien arvioiminen on tärkeää, koska jos emme pysty arvioimaan siihen tutkimukseen liittyvien interventioiden aiheuttamaa riskiä, sellaiseen tutkimukseen ei pidä ryhtyä. Ja tietysti tähän liittyy nimenomaan se hyvin vahva sitten, minkälaisen riskin voimme sitten siirtää. Minkälaisen tutkijan voi siirtää ennen kaikkea, minkä riski voi olettaa sitten olevan äh, siirrettävissä tälle tutkittavalle. Minkälaiset riskit onko. onko Mahdollisesti seurauksena kipujen jatkuminen ja puuden sairaustapahtuman ilmaantuminen. Onko ne mahdollisesti haitatapahtumat väistyviä, onko ne pysyviä, mikä niiden todennettavuus Näitä seikkoja täytyy pohtia. Sitten täytyy mietiskellä sitä, että jakautuu nämä riskit ja hyödyt mahdollisesti tutkimuksessa tasapuolisesti. Tämä liittyy nyt erityisesti vaikkapa nyt sellaisiin tutkimuksiin, joissa äh, verrataan kirurgista hoitomenetelmää ja parastaviden lääketieteellistä menetelmää. Niissä tilanteissa on tosiaan riski että, että nämä mahdolliset haitat eivät lähtökohtaisesti jakaa tasapuolisesti. Voi parhaassa lääketieteellisessä hoidossa äh, on maasta, että ne sairauden oireet voivat edetä. Että toisaalta siihen äh, ryhmään, joka joutuu, tulee kirurgiseen hoitoon, heillä siihen kirurgiseen toimenpiteeseen riskit saattavat selvästi ylittää. Sitten sen riskin, mikä kokonaisuudessaan liittyy tähän tulevalliseen parhaaseen hoito. hoitoon. Näitä kysymyksiä joudutaan entistä enemmän pohtimaan. Samoin sitten vaikkapa, kun mennään tämmöisiin edistyneisiin hoitoihin, geeniterapioihin, kanssavunhoitoihin, joiden riskin arvioiminen on sitten aika lailla vaikeaa. Myöhemmin puhutaan tästä itsemääräämisoikeudesta. Ja Erityisesti niiden ryhmien suojelusta, jotka eivät itse pysty antamaan suostumusta tutkimus. Eli haavoittuvat ryhmät, joko, jotka eivät pysty antamaan suostumusta tai joka liittyy jotain erityistä ongelmaa niin kuin psyykkisesti sairaalaan tai, tai raskaina olevan. Meidän täytyy tarkkaan pohtia, onko meidän tarpeen ottaa näitä ryhmiä tutkittavaksi. Silloin kun tämmöinen erityisryhmä otetaan, niin sille täytyy olla hyvin selkeä perusta minkä takia nimenomaan tämä porukka on nyt otettavissa tutkimukseen. Voidaanko se sama tieto saada sitten muilla ihmisillä, jotka pystyvät itse tekemään päätöksensä, ja voidaanko tämä tieto saada sellaisille ihmisille, jotka eivät ole raskaan, halutaanko tässä nyt tutkia nimenomaan sellaista asiaa, joka on relevantti raskauden kulun kannalta. Näitä seikkoja tulee erityisesti sitten arvioida. Tutkittavan etu on aina sitten asettava tämän tieteellisen hyödyn edelleen. Ja, ja, ja tässä tietyllä tavalla tähän lauseeseen liittyy niin kuin ristirinta sen kanssa, mitä aikaisemmin todettiin, niin tieteellisellä tutkimuksella, lääketieteellisellä tutkimuksella ei haeta sen yksittäisen ihmisen hyvää erityisesti. Meidän tosiaan tämä riski hyötyanalyysin avulla täytyy sitten varmistua siitä, että tämä riski on suhteessa sitten siihen odottavissa olevaan hyötyyn, joko yksilön kohdalla tai sitten sen, sairauden, tai sen sairaus tapoitevan joukon kanta. Eli hyötyjen riskien täytyy tutkimuksessa olla aina balanssissa. Eli jos me esimerkiksi haetaan uutta hoitoa välikorvoturellykseen tai nuhaan kuumeeseen, yleisiä aiheuttavat haittaa toki, mutta ovat hyvänlaatuisia ja usein itsestään, Silloin niiden testattavien hoitojen täytyy olla todennäköisesti hyvin turvallista, Niin ei saa liittyä mitään vakavia koukinkattioita. No sitten taas jos kehitetään vaikka uutta syöpähoitoa, mutta kirumista hoitoa menetelmää on potilaille, jotka jossa on saaneet apua aikaisemmista syöpälääkeistä silloin kun meillä on käsissä tilanne, jossa potilas tulee todennäköisesti menestymään ilman uusia hoitoja tai hoitosta huolimatta, ja joihin jo tavanomaisiin hoitoihin liittyy huomattavat riski. Näissä tilanteissa sitten siihen tutkimukseenkin liittyvät mahdolliset riskit voivat olla selvästi suuremmat, koska meillä on mahdollisuus saada sitten parannemista tai elämän pitenemistä tai elämän parannemista aikaan tavoittomasti sairaala-ihmisillä. Silloin voidaan hyväksyä sitten suuremmat riskit. Tosiaan tarpeetonta vaivaa ja haittaa me emme saa tutkimuksellamme aiheuttaa, eli jos sitten tuota, tutkimus on toteutettavissa muutoin kuin eh, siten, että tutkittavalle aiheutuu merkittävää haittaa tai, tai jos se tieto on jo olemassa, niin silloin jos tällainen tutkimus ei ole tieteellisesti perusteltu eikä tietenkään myös eettisesti kestävällä pohjalla. Tässä hyvän tuottamisessa ja vahingon välttämisessä keskeinen vastuu on tutkijalla. Tutkittavaa aina antaa vapaaehtoisen suostumuksen, osallistua siihen tutkimukseen. Hänelle kerrotaan ne riskit sen jälkeen, hän tekee päätöksensä. Mutta tutkija ei voi tämän tutkimushenkilöä altistaa kohtuuttomille riskeille siitä huolimatta, että ihminen ihan vapaasta tahdostaan antaisi siihen suostumuksessa. Eli tutkijan vastuulla on arvioida ne tutkimuksen riskit. Kuinka ne suhtautuvat siihen odotettavissa olevaan pyörteeseen?